אחינו המסו את לבבנו למור, עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. ואומר עליכם, לא תארצון ולא תראון מהם. אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם, ככל אשר עשה אתיכם במצרים לעיניכם. ובמדבר אשר ראית,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 ולהם אתננה והם יירשוה, ואתם פנו לכם ושעוהם מדברה דרך ים סוף. ותענו ותאמרו אלייך, חטאנו לה' אנחנו נעלה ונלחמנו, ככל אשר ציוונו ה' אלוהינו, ותחגרו איש את כלי מלחמתו, ותהינו לעלות ההרה. ויאמר ה' אלי, אמור להם, לא תעלו ולא תילחמו.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 ולא שמע אדוני בקולכם, ולא האזין עליכם. ותשבו בקדש ימים רבים, כימים כי אשר ישבתם.